și 25 minute la Ankara cu Osman Lispor. Simona Halep nu va participa la turneul premier de la Tokyo. Ea aș anunța să inițial prezența la competiția japoneză programată între 19 și 25 septembrie, dar a fost nevoită să renunțe din cauza unei accidentări. Halep va debuta astfel în circuitul asiatic la 26 septembrie când începe turneul de la Wuhan. Românca aflată pe locul 5 WTA va mai participa apoi la open Chinei între 1 și 9 octombrie, iar apoi va merge cel mai probabil și la finala sezonului, turneul campioanelor de la Singapore, competiție la care este și calificată. Spectacol major, să zic așa, în Liga Campionilor a seară. No. Au fost foarte multe goluri. Problema e că apar tot mai multe dezechilibre, să spun așa, între echipele mari și restul lumii. Adică, vezi, sunt scoruri de-astea. 7-0... Mm -hmm. Barcelona, 5-0, Bayern München 6-0, Borussia Dortmund 4-0, Manchester City, adică deja e Caterinca da. Și rapidul tot 5-0 a făcut, nu? Cu din băia Băneasa Bă, au jucat în cupă zilele astea Dar nu știu ce au făcut Păi tot așa, diferențe mari <laughs> În să mă... rest, ce să? S-a eliberat și Giovanni? <laughs> Am auzit că Nu știu de Victor nimic, dar Asta înseamnă să fii mafiot Mai, mai sunt Victor și Cristi <laughs> <Borcia>. Mă gândesc <laughs> Și mi-a plăcut că a intervenit Gigi, care știi că e retras în viața publică, dar vorbește zilul pe to toate posturile de televiziune. Și a explicat cu asta că e bine acum că s-a eliberat, că trebuia de mult să elibereze, dar Firește. a fost ca toată lumea. Chiar da. și înainte de a fi condamnat, trebuie eliberat. Da. Așa? Și a zis că stă acum una și se odihnește și, pe urmă, contopește pedepsile și gata, că el mai are un aia cu procuroarea sărăzătătoare da. așa, și urmează așa. să mai... Primești ceva? Da, deci mai are treabă. Da, dar ne a explicat nea că se rezolvă repede, că le contopește, nu știu cum mai faci o lună. Da. Am înțeles. E mișto. Eajul Eu ropă FM. chest tine. Europa FM. Am o pieță frumoasă de dimineață așa să nu începem chiar oricum. One Republic, future looks good. E o premieră pentru Europa FM, e o piesă nouă, e lansată de câteva zile. Sper să vă placă, așa, de dimineață, cât să vă treziți mai, mai bine, mai frumoși, mai cu chef de viață. This crazy dream Last night this man He talked to me He told me Everything that's good and bad About my history But he said that you are You are the future He said that you are You are the future And the future looks good mișto, de deci mai zi Hai, că cu, cu chitări, cu desea, cu eu, că, cred că v-a plăcut așa un pic One Republic, Future Looks Good, am mm -hmm. ascultat în deșteptarea, mai căutăm subții. piese de stea, așa, ca să vă treziți de dimineață. Da, bine piesa dispuși. are succes mare și la noi, în redacție. Țache este nebunit. Adică, domnul Paleu. Da, domnul cum? Paleu. Da, domnul Paleu, după cum o știți noastră, Țache pentru o prietenă. Așa că, da. dacă îi dați mesaje, puteți să-i spuneți Țache, ești foarte bine. Păi, n-am fost pe fază, îi făceam și noi o dedicație. Țache? Da, <laughs> da. Bun, hai să începem emisiunea. Hai foarte începem tare emisiunea. emisiunea, și astăzi o să vină Nicoleta Nuca. O să arătăm da, ceva. No, da, amintiri se numește piesa nouă. Lansează ceva foarte mișto o să fie, stăm de vorbă cu ea, avem o grămadă de subiecte foarte, foarte tari, vorbim evident cu voi la telefon 0372 069 este numărul nostru de telefon, știți că puteți să sunați. Uh -huh. Prima știre a emisiunii este pentru domnul Zafiu, parlamentul parlamentarii au votat o nouă pensie specială. Deci, domnul Zafiu... <laughs> Mulțumesc să te drăgut, da. dar... Domnul, da, asta e. Băi, frate, iar o altă categorie primește, profesională primește Bă, pensii nu sunt speciale. pensii speciale, că eu am mai Băi, plin. cu pensiile speciale. Nu? Ba da, mm. sunt o grămadă. Deci acum au primit, știi cine au primit? Mm. Deci senatorii. Proiect de lege, pensii speciale pentru personalul din serviciile de ambulanță. 80% din media salariilor brute, inclusiv sporuri din ultimele 12 luni. Bun, acum, sigur, oamenii de la SMUR nici nu prea mai apucă pensia săracii la ce se întâmplă pe acolo. Tot respectul, desigur, pentru personalul de, pe ambulanță și, în general, tot respectul pentru toată lumea. Dar încă o categorie a primit pensii speciale și eu voiam să vă întreb astăzi și... Să ne sunați la 0372069599 Să vorbim, să dați-ne sugestii Adică, băi, dacă ar fi o singură categorie profesională Care ar merita să primească cu adevărat pensii speciale în țara asta a, Adică parlamentari sau aute de medici acum Nu, da. sunt multe Adică sunt, avem, este o nebunie întreagă Deci a fost anul pensiilor speciale S-a dat la primari și la consilierii locali Asta a căzut la CCR, că a fost contestată. Parlamentarii și au dat lor rânșile pensii. Asta nu am Aia pas... mers. Da, pe Dar nu n a mai contestat nimeni <laughs> la CCR, deci pe parlamentarii și au dat. Ok. S-a dat și jurnaliștilor să fie și la jurnaliștii au dat pensii Măcar speciale. pensie, să aibă că salariul <laughs> Știți <laughs> da. bine că v-ați ocupat. Deci pe bune acum dacă ești înscris, nu dacă ești jurnalist. Dacă ești înscris la asociația jurnaliștilor. Și dacă mai ai, nu știu, 5 ani de experiență sau ceva sau pe habar că, așa, primește pensie. Pentru militari și polițiști, pensii speciale, pentru diplomați, funcționari parlamentari, s-a mai dat la aviatori anul trecut, numai astea sunt numai categoriile pe care le știu eu acum că da. vorbesc cu tine. Dar de aici, uite, plin... eu aș propune să se dea pensii speciale la total întâmplător. Da. La DJ de radio. Da, la DJ de radio, da. Interes <fie> de ce nu. Așa aș învățat și eu butoane. <fie> Dar pot să o combin. Deci mă duc, mă înscriu și eu la o asociație de jurnaliști. Că nu sunt înscris. Uh -huh. Deci mă înscriu la o asociație de jurnaliști și primesc pensie specială ca jurnalist. După aia pot să primesc pensie specială și ca DJ de radio. Păi și nu. -aș face și să alegi o categorie. Da, și m-aș face și polițist de mol. Un an <fie> cum sunt polițiști de mol și primești și pensie specială de polițist. Te văd și mai degrabă la asta nu polițist, de mol, ci bodyguard de bancă. <laughs> mă, cum sunt domnii aceia care păzesc bănci. Tot respectul pentru ei, știi? Eu cred că ei ar trebui să uite. Da. Ei ar putea să aibă o pensie specială. Sunt niște domni care s-au pensionat acum, Cred că condiția de angajare trebuie să fie s-au pensionat acum 30 de ani. Da. Dacă te-ai pensionat pe uh, limită de vârstă, cu 30 de ani, poți să te angajezi ca uh, paznic de bancă. În cazul în care cred că problema, știi de ce nu se sparg bani la noi în țară? Mă gândesc, să numără de inimă. Da, frate, deci cred că spargătorii zic: "Mamă, să sparg, dăm o sparge la bancă." Băi, nebunit, dăm în al Deci una e să fii acuzat că ai spart banca mm -hmm. și alta de o omor din culpă, știi? Că îl sperii pe ăla și faci infart toase. 0372069599. Petrică s-a obișnuit și n a sunat: "Bună dimineața." Uh, bună dimineața. Salutare. Cu ce te ocupi? Uh. Sunt muncitori în construcții. Da. Deci, muncitorii în construcții ar trebui să aibă pesi speciale. Da. Zic o deci, categorie. Nu, ideea este că categoria care cred și totuși ar merita într-un. Într sunt medici. Medici. Deci, am notat uh, medici. Da. Dar, în schimb, noi, totuși, ca uh, plătitori de taxe. Da. Marfeci care rucăm pe șantier. De noi cine avea grijă? Da, corect. Medicii, P da. Păi, da, <laughs> da, da. <laughs> <Merci>, pe <Petrica. laughs> Medicii, adică dacă le dăm pensii speciale. Da. De noi o să aibă grijă medicii, mă gândesc. Asta nu era cu medicii. Da. Asta nu era. Eu Bine, sunt de acord. Deci avem o propunere. Categoria medicii. De asemenea, puteți să ne scrieți pe SMS la 1769 și pe pagina de Facebook și vorbim astăzi despre pensii. doamne, o categorie. Cine merită cu adevărat să fie? Dacă ar fi să fie? Știi? Dacă cum ar fi să tu. fie cu asta da, da. Pensii speciale. Punem cazul, cum s-ar zice. Za vrea la jurnaliști da, Și la, nu, la DJ. dj de radio, mă DJ de radio. Vai, da. Uite mai e și Gabi cu noi, bună dimineața Bună Gabi bună. Uh, Sunt șofer de autobuz da. de bună. Deci, Noi nu am vrea pensii speciale nu. Uh, Am vrea ca să simțim un pic mai repede la pensii Pentru că un șofer de autobuz da. Are uh, o anumită responsabilitate față de călători am vrut da, da. la vârsta de 65 ani Nu cred că mai are reflexele ca și un la 4-5. Da. Bine, dar punem și Vatmani în categoria asta, da? Bineînțeles! Hai, domnule da, de ce? Că vatmani care e problema lor? Că ei nu fac depășiri. Au mai puțină responsabilitate. Păi Trebuie ce? Trebuie pe șină. Da. <laughs> Bine, Gabi, mulțumim tare mult! 1769 vă așteptăm acolo să ne spuneți uh, categoria profesională care ar trebui să primească pensie specială. Hai să uite, să mai luăm un telefon Ia. ultimul acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, bună! Sorin, ești în direct! Uh, cu pensiile astea speciale. Așa. Mai avem aici eu, eu de loc din Baia Mare. Da. Locuiesc pe o stradă din Baia Mare și de 11 ani rog pe domnul de la primărie să facă ceva cu strada aia. În ce să se, timp... facă? Ce se, ce se facă? O asfaltare, atât, nimic mai mult. O timp la asfaltare, o stradă de de metri. Deci eu aș propune Așa. să dea domnului de la primărie, domnului Barbour din Baia Mare. Să dea o pensie specială, pentru că de 11 ani de zile prin punctul ăsta și face o treabă foarte bună. Sorin, ai o singură șansă. l invitați pe François Hollande la voi acolo în A, cartier și vă asfaltează, și asfaltează peste noapte. 7 și 27, revenim! <fie>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 Știi că e bun la metro. Între 15 și 18 septembrie ai cotle de porc fără os, proaspăt origine Spania la 14 lei și 99 de bani pe kilogram, păstrăve viscerat, proaspăt calibru 300-400 de grame, origine Italia, la 21.99 de, de bani pe kilogram și ardei California roșu, origine Polonia, la 5 lei și 49 de bani pe kilogram, Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stopului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client.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 Hei, hai să-ți dau un pont Fructele de kiwi sunt bogate în potasiu și te pot ajuta să dormi mai mult și mai bine Așa că dacă ești obosit și nu poți să adormi, mănâncă o delicioasă salată de kiwi și pregătește-te pentru vise plăcute Înainte să-ți faci somnul de frumusețe, vino la Lidl Aici găsești kiwi la 1,11 lei bucata de aproximativ 100 de grame Piața Lidl, prospețime zilnic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 La Selgross toamna a venit în belșugată de oferte încărcată. Săptămâna asta pune pe lista de cumpărături cafea măcinată Jacobs Crunung 250 de grame la 8,89 lei pentru dimineți aromate și detergent Savex 2 1 color 6 kg la 32,95 lei pentru haine parfumate. Oferta este valabilă între 15 și 18 septembrie în limita stocului disponibil. Selgross Club pentru profesioniști și pasionați!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 Mylan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună Cele mai bune oferte le găsești doar la practică. Radiator din oțel 600 x 22 x 400 mm Cu dop, aerisitor și sistem de prindere incluse la doar 95,99 lei Diferite dimensiuni disponibile Acum poți cumpăra și online pe www.practicăr.ro Ofertă valabilă până pe 4 octombrie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 Europa FM, 7 și 35 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Moi Seguranie cu noi, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Hai că ne lămurirăm și cu rca la. Taman în ziua în care François Hollande își schimba radical poziția față de integrarea României în zona europeană fără granițe, mai numită altfel și Schengen, Parlamentarii noștri votau pentru controlul la granițe prin despărțirea rca de cartea verde necesară pentru ieșirea cu mașina în Europa. E drept că francezul a dat deocamdată un semnal mai mult politic, așa, s a referit doar la aeroporturi, dar, teoretic, eu zic că există șanse ca la finalul anului viitor România să intre cu arme și bagaje în zona de liberă circulație. Păi și atunci ce facem cu rca -ul? Că dacă plătesc carte verde doar cei care ies din țară, cineva trebuie să-i controleze de la frontieră, nu? Să vadă dacă au plătit. Cum se împacă asta cu desințarea frontierelor? Evidențe se împacă doar temporar acum că e campanie electorală. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. O reformă în domeniul RCA se cerea cu necesitate nu numai pentru că piața a reușit să transforme RCA-ul ăsta într-o monstruoasă frână, în special în dezvoltarea profesională a unor tineri, fără prea mult ajutor financiar de la părinți sau fără o bunică cu sau fără permis pe numele căreia să treacă mașina. Problemele în domeniul asigurărilor sunt multe și au fost generate mai ales de ingerința politicului, încă de pe vremea spargerii adasului și împărțirea lui între mai mulți execuriști dispuși să financeze partide politice. Ei au făcut legislația, ei prin oamenii lor, puși în CSA și trans Transferați ulterior în ASF. Încep cu partea prin apaharului și vă spun că trecerea RCA de pe mașină pe șofer cu tot cu sistemul bonus-malus e o chestiune bună, logică și necesară. Acum sistemul presupune prea multe chestii despre tine, plătitorul de RCA. Ba că dacă ești tânăr, faci accidente, că dacă ești bătrân, faci accidente, că dacă ești într-un oraș mare, risc să lovești noaptea o căruță nesemnalizată și așa mai departe. Ți se anulează bonusul dacă ții o mașină nouă care probabil are cel puțin frâne mai bune decât cea veche, e moștenită de la bunici. V-am mai povestit, cred, un vechi de al meu care tânăr fi și a arătat un golf în rate ca să-și facă o afacere, iar IRC-ul îl mai mult decât ratele. A dat dracu afacerea și a plecat la muncă în străinătate. Apoi, plata de de către societatea creei ai i plătit tu irc iar nu de către societatea celui care ți-a pricinuit dauna, iarăși e un lucru cât se poate de pozitiv. Atâta doar că asta nu prea are cum să i finească polițele, ceea ce ne aduce inevitabil la decizia plafonării IRC pe o referință stabilită de stat. În fond, o pârie perfectă pentru politicienii de a scoate bani fix din asigurările noastre. Ia vedeți dumneavoastră pe cine au finanțat al de Nicolae de la Sirom și Adamescu de la Astra. Sau credeați că membrii ai ISF vin din lună, nu de la politicieni. În fine, nu insist, guvernul a decis deocamdată să înghețe tarifele ercea timp de 6 luni. Cea mai gravă chestiune însă o reprezintă de conturile externe pe care asigurătorii români le fac fără cartea la obișnuită la noi. Nu știu câți români au habar că pot circula liber cu mașina nuie tocmai pentru că erceau ul lor include Cartea Verde, pe care altfel va trebui să o plătească separat. La acest capitol exact. Marii transportatori, ăștia de protestează acum în România, iar nu în Germania, în Franța sau pe unde mai produc ei cele mai mari daune de contate de noi, ei sunt cei care au nevoie de solidaritatea noastră, ca să-i susținem. Soluția scoaterii cărții verzi din lărcea ne ajută mai mult pe noi ceilalți care umblăm mai puțin prin lume decât ei transportatorii. E drept, pentru ei s-a găsit soluția plății doar pe perioada în care circulă efectiv, dar mie și frică să mă gândesc ce potențial de fraude are povestea asta. Trec în fine și peste ea doar pentru a observa că această soluție poate fi doar una temporară. Ca să plătești carte verde doar atunci când ieși din țară cu mașina, asta presupune existența unui control la frontieră, firală la de control. Păi nu voiam să intrăm în Schengen? Și dacă intrăm anul viitor, cum facem după aceea? Dă repede iar guvernul o ordonanță prin care schimbă RCA-ul scumpindu că acum e campanie electorală și trebuie să se împăuneze PSD-ul cu ieftinirea rca -ului. Dar cetățenii din județele care se învecinează cu Bulgaria sau cu Ungaria, îi ce să facă? Unii dintre ei trec zilnic, poate lucrează peste graniță. Ei oare cât vor plăti carte verde? Păi arestăm în România pe toți românii care lucrează, de exemplu, în Ungaria? Sau îi forțăm să se mute acolo ca să le rămână țara numai pe sediștilor, că ei oricum au o fobie de UE? Sau așa, Moise, sau așa, busy Day, Moise Guran, mulțumim! România în direct cu Moise Guran, la 1 și 1 sfert, tot la Europa FM. Pastila busy Day v-a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM.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 <laughs> Hai, mă, în, sfârșit, în sfârșit o piesă a lui Bieber Care, de care îți place și ție E acceptabilă Am început cu Anne Republic Că mi-a plăcut da. mie am continuat cu Justin Bieber că-ți-a plăcut. Da. Trebuie să-i dăm și lui ca o piesă neapărat. Auză, nu vrei să facem așa la fiecare ediție? Să că începem emisia? Da, să alegem cu o piesă de asta care nu e neapărat în playlistul european. Da. Hai să vedem dacă găsim și mâine una. Chiar și piese mai vechi, adică să nu. Confrediabelă. <laughs> ah. Da, hai să vedem cu pensiile astea speciale. Am primit foarte multe răspunsuri. Au venit și telefoane între timp, dar în... da. Da, da, a pornit muzica. Da, pompieri ar trebui să primească pensii speciale. Pompieri. Nicolae Guță merită pensii speciale. Ideală, preoții și groparii, ne spune Valii. Și... Uh, pompierii și jandarmii. Gunoierii fac curăținie după toți mizerabilii. Deși deci jurnaliști. Da. Pescarii amatori ar trebui să aibă pensii speciale. Amator. Muncesc la fel de mult ca parlamentari. Da. De din <laughs> <Ce> <laughs> salva mari, salva montiștii, uh -huh. uh, umblă după toți inconștienții. <laughs> da, suntem da. o țară de tâmpit. <laughs> Mi-a cum a venit asta! Da, așa spune, uite, cu respect semnează ghiță. Cu respect suntem o țară, suntem de, o țară tâmpiți. de tâmpiți, Nu le ajunge ca o salarii imense, le mai trebuie și pensii speciale, dar muncitorii care fac efectiv banii, mă rog... Cine mai face? Adică ce ai de la pentru imprimerie? Pentru și pentru... Putroșii de bugetar, ce pensie ar merita? Pentru ce ghiță. Pentru ce a zis? Pentru patroni? Da. Deci, și asta, în România, patronul e încă damnat, e patronul de, de muncă. E un nenorocit. Da, un. Da. da. Uh, multe pensii. Respect. Pentru asistentele medicale, el duc greu, nu doctorii. Da. da. Mă rog, e că cei mai mulți dintre ascultătorii noștri au înțeles capcana acestei întrebări. Care categorie? Când întreb, oameni, domne, dar dacă ar fi una, care ar fi să fie, lumea se prinde. Bă, nimeni, o ori toți ori or niciunul. Asta este problema cu pensiile speciale. Toți oamenii care muncesc în țara asta și plătesc taxe și să primești primească pensii speciale. Păi merită să primească o pensie rezonabilă la sfârșitul activității? Normal. Înista asta cu pensii speciale creează o soi de discriminare imposibilă. și ambasadorul american o să pensie specială, Deci a fost ambasador. Să vorbim un pic de gugumenia asta ambasadorului american dacă e ambasadorul american uh, din România sau un... ambasadorul american din, România, da. ambasadorul american din uh, Covasna. Nu. nu, excelența sa, domnul Hans Clem, a făcut a deci a făcut-o cu gumănie, uh, s-a dus într-o vizită și s-a pozat în Covasna acolo cu steagul secuilor, cu steagul ținutului secuiesc. Mm -hmm. Cum ar veni? Chestii care, mă rog, n-ar trebui să fie o mare problemă dacă n-ar exista niște sensibilități și dacă incidentul ăsta n-ar veni la vreo două, trei săptămâni după ce ambasador american la Chișinău a declarat că Basarabia nu e România deci să mai terminăm în subtext cu povestea asta, cu unirea, cu nu știu ce și asta evident a iritat și a nemulțumit toți unioniștii. Acum, după ce domnul Clems s-a pozat cu steagul ținutului secuiesc Până și Ministerul Afacerilor Externe A, a provocat o, a dat o reacție A avut o reacție Și i-a da, sugerat În limbaj diplomatic a fost urât Adică i-a sugerat ambasadorului american Să fie mai atent la sensibilitățile oamenilor Din această parte de lume Deci asta e în limbaj diplomatic I-a dat o smetie Adică uh -huh. l-a făcut și mitocan Și a zis că a venit degeaba pe aici Că nu înțelege în ce țară a venit și că nu știe ce face Da. Deci în imaginea asta care s-a viralizat Presupun că ați văzut-o Dacă nu vi-o descriu repede E ambasadorul Hans Clem Încadrat de primarul din Sfântul Gheorghe Și de președintele Consiliului Județean Și țin așa de un steguleț Primarul respectiv, domnul Arpad A publicat fotografia pe contul său de Facebook Însoțită de un text în care se plânge Că autoritățile române hărțuiesc maghiarii Și le încalcă libertatea și, mă rog, tendințele autonomiste și segregaționiste care nu sunt, sunt mai degrabă de nișă în zona respectivă, încurajate, desigur, de Victor Orban, folosesc steagul ăsta al ținutului secuiesc ca să spună că aici românii suprez maghiare și maghiarii și românii, evident, se simt deranjați și jigniți de această atitudine. După izbucnirea scandalului, Ambasada americană a dat un răspuns în care precizează că domnul Hans Clem este ambasadorul Statelor Unite în întreaga Românie. Și uh, el se întâlnește cu diferite grupuri din toate zonele societății românești. Deci, cu alte cuvinte... Noi aici ne întâlnim și cu tâmpiții și nebunii, și desigur ne întâlnim și cu secui, ne întâlnim și cu românii, ne întâlnim și cu altenii și ne întâlnim și cu Nino Nino. Cam asta se înțelege. Adică noi avem același tratament față de toți, care e un comportament, e o declarație așa paternalistă care ea însăși are o componentă jignitoare, știi? Adică toți sunteți copiii noștri, zice ambasador american, tâmpiți sau deștepți, toți sunteți copiii noștri, care, încă o dată, e un pic jignitoare și. Deci jurnalistii au întrebat, dar de ce vă ați cu steagul ăsta care e atât de controversat? Și el a răspuns, din politețe. Da. Deci da, acum bai, presupun bai, că a -a domnul ambasador al Statelor Unite ar putea să viziteze, de exemplu, Casa Memorială al lui Nicolae Ceaușescu. La scorne, ce să-și facă o poză cu răposatul acolo, da? Tot așa din politețe. Deci eu chiar aș vrea să văd o poză ambasadorului american cu Nicolae Ceaușescu. Acum, dacă s-ar putea. Sau, mă rog, s-ar putea, sau să facem invers, adică ambasadorul nostru în Statele Unite se ducă să-și facă poze cu milițiile uh, antifederaliste Ei, din Statele ași. Unite, să se ducă acolo să spună, deci dumneavoastră militați pentru uh, dezmembrarea Statelor Unite, ambasada României își face fotografii cu voi. Bravo, bravo, din politețe, desigur, că noi suntem niște tipi foarte politicoși. Uite, pentru că mi-au plăcut sugestiile tale, îți mai dau o piesă azi. Ah, bun. Cu rock set în dimineața. Uite, lui Luca nu am dat nicio piesă, lasă că ne ocupăm de el puțin mai încolo. Găsim o soluție. Sleeping in my car 7 și 49, promitem să ne întoarcem.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 la Selgross toamna a venit îmbelșugată de oferte încărcată. Săptămâna asta pune pe lista de cumpărături cafea măcinată Jacob's Screnung 250 de grame la 8,89 lei pentru diminețe aromate și detergent Savex 2 -in 1 Color 6 kg la 32,95 lei pentru haine parfumate. Oferta este valabilă între 15 și 18 septembrie în limita stocului disponibil. Selgross, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 și grăsim. Europa FM, este ora 8. Ioana Brustor Capitano vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, un pic mai răcoare astăzi în est și sud-est, totuși în cea mai mare parte a țării, valorile termice sunt peste cele normale pentru mijlocul lunii septembrie. Maximele vor fi între 21-22 de grade în nordul litoralului și 31-32 de grade în lunca Dunării. În București, în orări, în prima parte a zilei, dar se anunță vreme caldă, maxima ajunge până la 29-30 de grade. Transportatorii rutieri protestează în piața Victoriei, nemulțumiți de creșterea tarifelor RCA. meeting are loc între orele 9 și 15. Reprezentanții patronatelor din domeniu susțin că în fața guvernului vor fi peste 5.000 de autovehicule. Proteste vor fi organizate astăzi și în alte 20 de orașe din țară, la care iau parte un număr total de 100.000 de mașini. Ștefan Patronatele din transporturi au cerut Guvernului să înghețe tarifele RCA La valorile medii ale daunelor Existente în evidențele ASF Nu la valoarea celor care se vor calcula În viitor. Transportatorii cer ca Polița RCA pentru un autoturism Aparținând unei persoane juridice Să fie de 1050 de lei pe an Iar pentru un camion de maretonaj De 1907 lei pe an Tot ei spun că metoda de calcul a poliției Trebuie să fie transparentă și publică Reprezentanții transportatorilor Mai cer parlamentarilor demitere a președintelui ASF, Mișu Negrițoiu, acuzându-l de incompetență. În ciuda criticilor, acesta a declarat că nu va demisiona. În replică Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, e de părere că înghețarea polițelor RCA pe o perioadă de șase luni nu va face decât să maximizeze profiturile transportatorilor și va aduce pierderi companiilor de asigurări. În plus, o astfel de măsură ar încălca normele europene. Mai mult asigurătorii spun că prețurile impuse sunt cele dorite de transportator Transportatori, iar acest lucru va duce la prăbușirea pieței, iar mai multe companii vor falimenta. Guvernanții susțin că ordonanța era necesară din pricina dezechilibrului dintre cerere și ofertă, piața asigurărilor RCA nefiind funcțională. În București, Brigada rutieră a instituit restricții de circulație. Traficul este oprit încă de la 5 dimineața pe anumite artere. Toate aceste detalii le găsiți pe site-ul nostru știrile FM.ro. Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a fost arestat pentru 30 de zile în dosarul privind spionarea și hărțuirea șefei DNA Laura Chiove și Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Daniel Dragomir ar fi plătit peste un milion de euro angajând compania israeliană Black Cube. Banii ar fi provenit însă de la alte persoane interesate să obțină informații despre Laura Codruța și În acest dosar sunt anchetați de DIICOT încă trei angajați ai firmei israeliene Black Cube. Aviz favorabil în Comisia Juridică din Senat, fostul ministru de Interne Gabriel Opera poate fi urmărit penal pentru ucidere din culpă în dosarul morții polițistului Bogdan Giciună. Ultimul cuvânt asupra ridicării imunității parlamentare aparține Senatului. Votul în plenie este programat luni, pe 19 septembrie. Gabriel Oprea a fost audiat ieri de colegii senatorii și s-a declarat nevinovat. Senatul a votat ieri legea prin care personalul de pe ambulanțe ar putea să beneficieze de pensii speciale de 80% din media salariilor brute, inclusiv sporuri din ultimele 12 luni. Camera Deputaților este for decizional, Ciprian Ioana. De această lege ar urma să beneficieze personalul de pe ambulanțe, format din medici, asistenți medicali, ambulanțieri sau șoferi autosanitară și operatori, registratori de urgență care dețin specialitățile și pregătirea cerute de lege. Condiția vor primi pensie specială după cel puțin 20 de ani de activitate în domeniu. Pe de altă parte, documentul prevede că personalul din serviciile de ambulanță răspunde disciplinar, civil și penal pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu. De asemenea, angajații au de a participa cel puțin o dată pe lună la simulări de accidente colective, calamități și dezastre, concursuri între echipaje. Activitatea și conduita lor vor fi evaluate o dată pe an. În Senat, proiectul a fost adoptat cu 45 de voturi pentru și 20 împotrivă. Camera deputaților este foarte decizional. În Pakistan, cel puțin șase persoane au murit, iar peste 150 au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit în regiunea Punjab, din centrul țării. Un tren expres cu destinația Karachi s-a ciocnit în această dimineață cu marfar, patru vagoane ale garniturii de pasageri s-au răsturnat. Zece dintre răniți sunt în stare gravă, anunță autoritățile. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro Ioana, mulțumim! Sport Luca Pastia! Până dimineața golgheterului Dinamo, Arlem Gnoierea a fost trimis la echipa a doua a clubului, fiindcă a refuzat să-și prelungească înțelegerea cu Albroși. Directorul sportiv, Ionel Dănciulescu declară că măsura este provizorie și a fost luată de finanțatorul Ionuț Negoiță, pe motiv că jucătorul nu a răspuns în termen la oferta foarte bună ce a fost făcută pentru prelungirea contractului scadent la finalul sezonului. În vârstă de 28 de ani, Gnoierea spune că acum nu mai este cale de împăcare. El a declarat seară la Sport că nu mai ia în calcul oferta lui Dinamo n-a acest moment și-ar dori să plece din România. Amintim, steaua este interesată de atacantul francez. Alexander Ceferin este noul președinte al UEFA. Conducătorul Federației Slovene de Fotbal a fost ales în fruntea forului continental la Congresul Extraordinar de la Atena, unde l-a învins pe olandezul Michael Van Prag. Ceferin are 48 de ani, este de profesie avocat și a fost votat și de Federația Română de Fotbal. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. 8 și 6 minute urmează Republica Fantastică România. Probabil că dintre cei care ne ascultați la această ora, ați fost internați în spital o dată de două ori. Știți bine senzația aia că vreți să plecați acasă cât mai repede? Mm -hmm. Există un spital în România unde te duci și te trimite acasă direct. Da, chiar dacă curge sânge din tine. Da, că adică nu te mai internează. Da, din păcate am senzația că începeți să devină din ce în ce mai mult o chestie de noroc mai degrabă decât de știință modul în care ești primit sau tratat tot când ajungi la un spital din România. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Tu spui da, eu zic nu, nu". Și tot mereu facem cum vei tu Eu zic Hai. tu zici mai stai Spui destul când eu cred că ar mai Tu calculată, eu mână spartă Tu inștită când eu vreau ceartă Eu vreau să vă meciu, tu filme pe bandă Și ne batem pe telecomandă Ce romantic, ce frumos Tu prea sexy, eu prea gelos Cum ne am găsit noi doi Unul pace, altul război Da' noi ne Tu cine ma tocară? Io direcția du eu vreau specific, românesc mă tu deja sunt la cine eu vreau la munte, tu vei la mare. Io celar ski, tu voci de soare. Voi escu, descu, io cu at descu. Io e minună, tu Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Nu noi să dați like, să lăsați un comentariu Dar nici nu vreau să mă gândesc Ce-am fi unul fără altul Fizica ne spune clar Că extremele se atrag Când e dragoste dată Ne munim ca ei și ea. Că noi ne putem Nu la Europa FM, 8 și 10 minute, noi ne potrivim. Bună dimineața din nou, ascultați Europa FM, Republica Fantastică România. Care e într-o continuă degradare, că se degradează încet, încet totul. Dacă nu se construiesc drumuri și de-abia se repara astea, drumurile se strică. Calea ferată e vai de capul ei, flotă nu mai avem, învățământul e din ce în ce mai prost și în sistemul de sănătate pleacă medici și sigur intră în sistem absolvenții de medicină, deci încă nu medici-medici, cu singurul gând să plece și ei. Și în starea asta de degradare încercăm să supraviețuim, dar cred că după 25 de ani de când nu prea se mai face mare lucru, începe să se simtă din ce în ce mai rău. Și rând pe rând o să ajungem fiecare să ne confruntăm cu un sistem de sănătate care nu mai performează așa cum ar trebui să performeze și unde a devenit o chestie de noroc, dacă mm -hmm. e bine sau nu. Bă, Adică dacă ai noroc să nimerești la unul dintre specialiștii care au rămas în sistem, sau într-un loc în care cât de cât e un manager mai ok, atunci e bine. da, Poate ai avut o, noroc. Dacă ai noroc să te vadă cineva. Da, poate ai noroc că ai scăpat cu zile, ai avut-o, te-ai dus la spital, e ca pe vremuri. Bă, a avut zile, uh -huh. înțelegi? Exact. Și avem două cazuri astăzi. Unul s-a întâmplat în spitalul din Sovata, unde s-a prezentat un cetățean american, scrie România liberă, cu copilul său, care avea o rană urâtă de tot, o plagă tăiată pe tibia, aici, citez. 12 cm lungime, 3 cm lățime și 2 adâncime. Și toți părinții cred că și imaginează ce oroare trebuie să fie, să te duci cu copilul cu așa ceva pe picior, fuga, fuga la spital, și acolo unde nimic. se spune, da, să trebuie să, aici nu, avem, mergeți, da, mergeți la spitalul din Mureș, chemați o ambulanță. Și ăsta americanul, el a sunat după ambulanță. Și după 40 de minute, scrie România Liberă, în cele din urmă a făcut rost de o mașină și s-a dus cu copilul cu mașina la târg Mureș pentru că n-a venit nicio ambulanță. I s-a spus că ambulanța e la un alt caz mai grav. Și cu asta basta. Așa că ăsta este unul din cazuri. Contactat de România Liberă, contactați de România Liberă, reprezentanții serviciului de urgență Mureș nu au răspuns la telefon. Adică au zis, ce să nu răspundem, pentru că avem alte treburi. Și, de asemenea, cineva de la Spitalul Sovata are precizat că șefii nu pot face precizări întrucât sunt în ședință. Hai, vezi. Deci, asta e de, no, de pacienți, lucruri importante. Acum ai, ai, în Un alt caz s-a petrecut în Arad unde la spitalul din Arad a venit un domn cu o rană care sângera abundent, s-a dovedit ulterior că era o arteră secundară secționată ori eu nu sunt medic adică n-am studit, dar măcar atâta lucru știu dacă ai o arteră tăiată și nu se intervine rapid, atunci te duci într-o lume mai bună în care nu mai există artere, întristare și suspiciune Păi și ce au făcut? Domnii respectivi s-au uitat la el de la spitalul respectiv, să tăiasă cu un cutter și a ajuns la UPU, la spitalul județean Arad și l-au pansat un pic și l-au trimit acasă. Și ăsta a ieșit din spital, dar sângele continua să curgă din Dar era din altă secundară, nu era da. principală, nu înțelegi? Dacă era principală, era altă treabă. Aspirină da. și acasă, hai dacă e secundară. Da, Și reporterii de la adevărul relatează că cu sângele care curgea totuși din rană în continuare, pacientul a zis să se ducă totuși la un spital. Uh -huh. Și s-a dus la Timișoara, unde l-au operat de urgență. Și acum este în regulă. Asta este situația. Directoarea Spitalului Județean din Arad, citată de adevărul, doamna Mirandolina Prișcă, Mirandolina Prișcă spune că secția de chirurgie plastică și reparatorie s-a desfințat mai mult timp, de mai mult timp și de atunci mai funcționează doar un compartiment de specialitate cu 3 medici și 20 de paturi. Deci, cu alte cuvinte, mesajul este noi aici în Arad nu vă mai putem ajuta, adică nu vă bazați pe noroc când veniți la noi. Mergeți direct în altă parte. Băi, frumos la urgență. Știi că am fost și o astă vară? Serios, mm. am fost astă vară, m-am dus la urgență, aveam o problemă, mă durea piciorul și având în vedere antecedentele, am zis să mă duc să se uită un medic dura fix două minute să se întâmple chestia asta, unde să mă duc la urgență. Da. M-am dus, am stat la coadă, am văzut Ca ce se întâmplă să se leagă ascultătorii fără să intrăm în detalii. Când spui mă durea piciorul, domnul Zafiu are o mică particularitate, când îl doare piciorul... E pusă în pericol viața, da. nu o să explicăm de ce. Exact. Așa. Așa. Și m-am dus acolo, am stat și la rând. Bună ziua, m-au luat, așa zice, urmăriți linia albastră, m-am dus, am urmărit linia albastră, am intrat acolo. Ce ați pățit? Păi uite asta, zic, mă doare piciorul și, având în vedere trecutul, zic să mă uit ca să nu mă întorc. Da. Și să fie mai înasupra. O salvare. Zice, stați-așteptați dincolo de ușă. Băi, și am stat aproape vreo 3 ore, timp în care evident că am căutat pe la prieten stânga-dreapta și m-am dus și am rezolvat problema. Dar nu m-a băga nimeni în seamă. Cred că stăteam si acum, uite, începeai facem misiunea cu Luca. Cred că era mai bine, știi? Și pe mine nu mă la urgențe. Aici. Da. Bă, întrebarea intrebarea în e ce facem? e ce facem, pentru că e din ce în ce mai rău. Spune ce facem, după nouă. Ascultăm Nicoleta. Da. Nicoleta, nu că ne aduce amintiri. o piesă nouă de la Nicoleta Nucă. Nicoleta vine în garajul Europa FM pentru a ne aduce piesa asta și că e scrisă de Carla's Dreams. Piesa. Nu știi, nu? Suntem mari fani Carla's Dreams. Da. O de fani Carla's Dreams aici, da. <laughs> Bine, Nicoleta Nucă, după nouă live în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Minute. Nu uitați că avem și în această dimineață bătălia regiunilor și o tabletă de dat. Înscrierile încep acum, durează 10 minute. Trimiteți cel puțin un SMS la 1769, SMS cu tarif normal, în care să scrieți deșteptarea numele vostru și județul din care faceți parte, ca să știm în ce regiune vă poziționăm. 1769, așadar scrieți deșteptarea numele vostru și județul pe care îl reprezentați.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 De aceea am vorbit cu farmaciștii Sensiblu să vă ajute să vă creșteți imunitatea. Doamna asta, ai 30% reducere la produsele de imunitate selectate. Sensiblu, avem grijă să n grijă. Ofertă valabilă între 1 septembrie și 31 octombrie 2016 în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de Fidelitate Sensiblu. Lista completa produselor participante la această promoție este disponibilă pe www.sensiblu.com sau la cerere în farmaciile Sensiblu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 Cu EMAG și Hansa ai design și tehnologie de primă clasă. Acum ai până la 25% reducere la electrocasnicele Hansa să-ți utilezi complet casa. Cumpără de pe EMAG pachetul promoțional format din plită încorporabilă pe gaz cu 4 arzătoare și cuptor electric încorporabil cu grill și rotisor la doar 1149 lei. EMAG online va fi mereu simplu. Iubito, sunt gata. Cu cine ne luptăm azi? Nu mai suport nicio amânare.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 Mulți La mulți andre. Renault Service le la mulți ani Tuturor vehiculelor Renault cu vârsta mai mare de 5 ani Și le întâmpine cu un avantaj client De 20% Prin programul Renault Service 5 Plus Mașina ta are beneficii suplimentare în service. Renault Service 5 Plus Pentru mașini cu trecut și viitor Detalii în rețeaua Renault și pe Renault.ro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 de minute, nu uitați de... Știi parola de ieri? Dacă știți parola... Nu mai știu în general nicio parolă, nu mă mai întreba niciodată. Nu știu, domne. să fiu... Ar... Deci Ceva este mai incredibil. Încolo... Dă că-mi pun reminder să mă interesez care e parola. Fiecare zi mă întreb Cineva parola, mai parola. Cineva pot. poate câștiga puțin mai încolo o vacanță la munte. Avem 5 zile la munte. Dacă știți parola, uite, Vlad ar fi pierdut astăzi vacanța, chiar dacă ar fi nimerit linia telefonică. Dar asta puțin mai încolo. Avem bătălia regiunilor, Amalia este din Craiova, așadar reprezintă Oltenia. Bună dimineața! Bună dimineața! Amalia dimineața, vorbește Amali. puțin mai tare! N-ai mâncat! Bună dimineața! Așa, așa, așa, așa! Danie din Cluj, așadar Transilvania, bună dimineața! Bună dimineața! Ma, Olteni bine. cu Ardeleni, frate! Olteni cu <laughs> Bine, Stare cine începe? Astăzi. Ia să vedem! Mamă, cât curaj! Ce, ce olteancă timidă! Auzi, să înceapă un moldovean. Nu putem să-l băgăm pe el în față. Nu vrea nimeni să înceapă? Bine. Începem cu băieții, că n-au mai început de mult. Domnul Dan? Ok. Bine, fii atent, Dane. <laughs> Societatea Dacă, adică a Dacilor, nu Dacă și parcă, Da, Dacă a Dacilor, ar avea două clase. Pileati și comatii. Pileati erau aristocrația sau oamenii de rând? Pileati erau... Da, oamenii de râd Aristocrația de râd, Era invers Era da. viceversa da. Una din două a avut da, nu e nimic da. Hai că am început bine Fii în Amalia Da Ce-ai mâncat azi dimineață <laughs> Lapte cu cereale păi, Lapte Ce e cu cereale Mai multă energie, da Fii în Amalia Ce rege dac A unificat triburile getodace Și a creat un stat centralizat A cărui întindere se suprapune aproximativ Pe contururile României mari Burebista Burebista Bure Dan ce savant italian a spus în nevul mediu Epursimove? Galileo Galilei. Așa, Bravo. foarte bun. Amalia. Ce astronaut american a spus la prima selenizare, Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire? Armstrong. Neil Armstrong, da. Aici aveam și un sunet, dar n-a mai fost să fie. Noi așa. -am așa. Domnul Dan, trebuie să răspundeți. Altfel da. ați încurcat-o. Fiți atent. Care este capitala statului Zimbabwe? -ta -na -na -na. -ta -na -na -na. Nu știu. Nu știu. Ufa, harare, harare. harare. Am mai pierdut mulți dane, nu mai bine. Felicitări, Amalia. Ce dră... Mulțumesc. Ce drăguț. <laughs> da, Oltenia câștigă un punct în această dimineață, iar Amalia câștigă o tabletă. Nu, da. e bine? Mult. Mulțumesc! Bine! Da, am da, da. câștigat deja! Da, da vrei să mai. Vrei Dacă să continuăm? Te mai întreb până nu știi. Eu nu cred. Nu, că vrei. Nu. Am lista nu. de întrebări, nu cred că vrei să continuăm. Nu? Le-a făcut Vlad. E foarte drăguț și în dimineața asta. Bine, felicitări Amalia! Băi cum era cu refrenul ăla, cu. na na Ta nanana! Da, mă obsedează! Stai, deci refrenul e. Ne-a ne nebunit Ioana prima dată. După da, aia că... a venit și Luca. Dar știi că ce am descoperit? Adică, discutând ieri cu Luca, Așa. Bun, când sunt refrene care obsedează adulții. Mama, dar nenorocirea e când încep să obsedeze copiii, că poștea chiar nu poți să-i oprești. Și Luca ne-a povestit ce cântă copiii lui în mașina. Ce cântă moștenicii? Ana, ana, că. Păi, și de unde vine Au auzit tot de la Ioana. Așa, asta a fost nenorocirile. Ioana da. cântă. Da. Și ascultă și cântă. Și au auzit băieții mei la mare, de fapt. Și m-au rugat să le pun și lor în mașină în melodia. De la Carla Zdrims. De la Carla Zdrims, cu cita-na-na-na... Și, <grijință> și a ca orice copil a cerut-o de cinci deci ori la rând și am ajuns de seara cântând singur până casă... <grijință> Da, să atenția? Zarplata se numește. Deci, copii. luna, pe data de 4, tatăluna, știi că vaina primește zar plata. Da, loți în când primește zar plata. E cut, tatăluna, rana. Vecinii, toți sunt treabă, unii se uită femida. Când împati fum la când Julia naida, când te ziua. Cântă seara, cântă toată noaptea Și dimineața cântă iar noi i să-mi bun când pe data de 4 Îl vezi că vine vane Pe dejet învărtind pijacul Pijacul vane au fost pe la teatru Și drept-o fost singur, era data de patru asta e Citarară-na Citarară-na Citarară-na Deci copiii lui Luca sunt în mașina Citarară-na Vrem cu Citarară-na Citarară-na Citarară-na Citarară-na Shit! surprize da, și... se mai întâmplă de stea? nu unul vi se întâmplă să cântește amicii ceva și să de da. într-un să... bolo, dar nu doar asta, repetiții. Mă sună o prietenă, deci eu aș vrea să intrăm pe ascultătorii noștri ce cânte ce îi obsedează pe copiilor lor și poate reușim să și dăm câteva la radio. O să vină aia cu zurli zurli. Am fost Am o căsuță mică, da. zilele trecute m-am întâlnit cu Ancuța Rusu care este o veche prietenă care are o fetiță super drăguță Natalia, care are 3 anișori. Și Natalia cânta ă că ta ta ta, înțelegi? Și să vezi piciul mic, tiki tiki cum mergea prin pe ale, prin bucătărie, prin astea și cânta căsuța zurgi. O altă prietenă, la fel, fetiță, m-au auzit spunând: "Olo, olo, ce mai faci, olo?" Și vorbesc cu prietena asta, i dau un telefon, ce faci? Și zice: "Nu mai pot. Uite, mergem la munte și de două ore Marta în spate nu face decât olo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo eu sunt foarte curios pentru că banii or să sune și o să dea niște piese și tu sigur nu le ai în playlist. Nu minim căutam. da. de patru, nu? O dat zar plata Uite Alexandra a cântat Te iubesc cu și Nadir A auzit-o la radio și o cânta într Doar refrenul e adevărat Da, o cânta da, uh, Cătălin sună, bună dimineața Cătălin Bună dimineața Bună dimineața. Ia, zi, Ai copii? Am un băiat, are 8,5 acum, dacă prea te vă zic. Acum... Nu știu, acum îi place rocul, dar acum vreo 5 ani, cred, că avea vreo 3 ani. Veneam din Austria Așa. De la Viena până acasă, la Deva ne a pus aceeași piesă Nu, care? <laughs> o piesă de pe primul album al lui Nexcess Nu, uite, nu mai știu acum cum se numește da. Nici măcar suicide, nu e una foarte cunoscută Suicide Blonde sau ce? <laughs> nu, nu, nici măcar nu, nu e una, Nici măcar nu e una cunoscută Dar De, de la lui. Viena până acasă, la Deva Numai piesa Dar aia și Nu te poți opune, ha? Păi, Asta vrea ia, copilul copil bine. A vrut, copilul ei dat în exces. Mulțumim tare mult, da. Cătălin. Ne-a sunat și Raluca la 0372 Bună, Ralu. 069599. Bună Bună. Dimineața. Bună! Bună dimineața! Eu am, mă o rog, o melodie pe care mi-o cer copiii mei, în mod frecventul datorită unei excursii, yeah. la care sper că nu aveți în playlist. Va la târziu, târziu, e târziu. șofer de România. Șofer de România? Da, sper vara, că nu aveți playlist. Păi nu, că Zaf caută îl văd. Caută... Este pe YouTube, nu caută în server. Deci cred că am găsit și ce este o manea, șofer de România. Nu eu, mă, mă dar răb, eu, eu, e o manea, mă e o e o prelucrare făcută de băieți ăștia de la Vara târziu după o melodie foarte frumoasă de astfel internațională. Aha. Ia să vedem da. s-a ai găsit o. Deci dedicații live. Da, acum sper să nu spună ăștia vreo prostie. Uh, s-ar putea la un moment dat să. Asta așa așa e, vreo e? Prostie, dar am, un pic. Eu am și varianta fără, adică eu ascultam și varianta ce, ușor cenzurată. Dar cât au copiii? Tăi? 9 și 5. 9 și 5. Hai să nu riscăm atunci. Hai să, mă, să care... văd un pic ce zice că nu. Far colorate, da puțin pe Dar asta este un cover. Exact. Dar mm -hmm. la mulțumim. Hai să vorbim și <laughs> cu Cristina. Două Cristina. Cristina care stau la rând. Cristina. Cristina, dacă ne auzi, dacă nu o luăm pe cealaltă, Cristina. Da. Hai să o diesel, Cristina Alo A, ești în direct, Cristina Ia zi Pe, pe copiii tăi ce îi obsedează? Ce melodie îi obsedează? Faded Alan Walker Ce-a făcut? Faded Hai, o, știu, o știu eu Asta nu e nimic pe... Au zis da, cu și... ce ocazie au cunoscut-o Așa, zine? ne uh, E un uh, desen animat pentru, pentru Pe YouTube Un desen Am animat pe YouTube să... Cum îi da. zice? FNAF F-N-A-F F-N-A-F F asta e piesa E da. cunoscută da. Și asta e piesa de pe desen animat? Ar trebui să o știi, Vlad da. da? Cred că o știu, da Știi, Vlad lucrează la radio <laughs> <laughs> Nu știi piesa asta ba, Da, piesa o știu Dar ce mișto, adică Un desen animat are piesa asta? Foarte tare de, Hai să mea și și de pe vremea mea, Tom și Jerry aveau, Dans, se fugăreau dansuri de ungare. <gânt> încercăm și cu cealaltă Cristina. Bună dimineața! Bună dimineața, după FM. Bună! Noi acum suntem rocări. Aha. Avem da? șase ani și jumătate, de aproape doi ani ne cântă melodia de la Star Wars. Wow. de și noi: dar. Acum vreo. Trei ani și jumătate, 4 de la și județul care a Severin, până aproape de niș. Un minut și 44. și patru. diri, diri, da! <laughs> uac, uac, diri, diri, da. <laughs> uac, uac, diri, diri, da! Foarte tare asta. 0372069599. Mulțumim, Cristina. Adrian, bună dimineața! Bună, Adrian! Bună dimineața! Salut! Am un băiețel de șapte ani. Să trăiască zi, Mulțumesc la fel. Deci, al meu cânta acum vreo trei ani, era melodia lui Shakira, încă nu vorbea bine, aia cu Loca, Loca. Deci, eu doar așa ceva uzeam în mașină. Loca, Loca, Loca. de unde vine, a? asta, asta! Și acum, sunt două auz, mi se ridică părul pe mine ca l Loca, loca Și stăteam în spatele meu Și-l vedeam în oglindă Mai ce zădea din cap? Zicea, tati, loca, loca da. Eram pur și simplu Eram distrus cu melodia asta Doamne te am vrut să văd o, o mai las dacă vrei să te colpi Nu mai, Vă mulțumesc mult de tot Mi-a făcut o plăcere că mi st-a reamintit de loca Dar cred că o să devin loco În, în, în, în scurt timp Bine, Adrian, mulțumim Bine. tare mult! Mulțumesc, o zi bună! Rău. Vasile, cu noi bună dimineața! Salut, salut, Vasile! Bună dimineața, de la salut, Iași vă derăză La mine Ia, Ia. e cea mai tare fază cu ficiori, mi are 4 ani. Așa? Da. Da. -a? a meu nu știu unde Dumnezeu a auzit, că la mine n-a auzit, sigur, melodia de la Mihail, cum mă ucide de ea. Ah, de ce da. seroare... Trezește dimineața când îl duc acum la grădiniță Și îi zic, tație, hai că trebuie să mergem la grădini Îi spune, a, mă ucide ea Iar începe de să mă, deci Dar să știi că Mihail este foarte iubit de copii A venit la uh, Live at mă rog, a venit la noi uh, La studio, când făceam emisiunea de la Mare Și a avut un concert acolo Mamă, și toți copiii erau nebuniți, s-au strâns Cred, cred Și da. mămicile, și mamele lor și Dar copiii, da, erau, se dădeau un vânt după deci mă Da, la asta, e simpatic, tăi, că <laughs> și imagina, când merg cu el, mă ucide... Îmi imaginez... Îmi imaginez... Mi -ai Bun, mulțumim. Da, da, da. mulțumim, Vasile! Ana e cu noi, bună dimineața! Ana, bună, bună! Ana! Hai, curaj! Ana! o Ana, Ovidiu O Ovidiu! Ovidiu Iartă-mă! Vine imediat, bună, Ana! Zi. Ovidiu, ești cu noi? Bună ziua da! Salut! Salut! Um, băiețelul și fetița mea, da. cătița are 10 ani, băiețelul 7... Mulțumesc! Da. Și mereu e pe melodia celor de la. pe târziu. care parodia? Anumite melodii. Ah, iarăși noaptea cu noaptea târziu, da. am inteles. No. Ce sunt? Sunt nebunite. Putem să difuzăm? Da. Uh... Sigur, da. sigur, sigur. Nu, nu pe tine te întrebeza. nu știu, stai să vedem dacă trebuie să, trebuie să și pe Ana. Mulțumim tare mult. Da, da, da, da, da, da Bună dimineața, băieți! Hai că bună și la tine. La tine bună care e obsesia? Iața. Bună, bună, te ascultăm. Bine, bine, te ascultăm. Care e obsesia copiilor tăi? Muzicală la ea? Ana, Ana? Da, da, da, da. da, da. da. da. La... Din... Ascultă-ne la telefon, nu la radio. Acolo ne Bine, acum am ieșit afară, te să rog. nu vă aud. Așa. În viața. acum are 14 ani. Acum night wish, deci e cu Rocu. Cum e? Cum e? Cu Nightwish, acum. Dar cum e cu Rocu? E nebunită. Hai, măi, ai zis asta mi-a plăcut. E De unde ești de loc, Ana? Din Aracu. Așa, foarte bine. Bine, gata, deci night wish. micuța, Când a fost micuța, când o și-ți gata, Jack. Da. Asta, mulțumim frumos, Ana, care i ai dat telefon. Da, și eu să-mi n-ai tu, de mic <laughs> Zav nu cred că-i suport Ștefan e și el cu noi Bună Buna dimineața, Ștefane. Ștefan Bună dimineața Chimbăm și noi registrul ăsta adică... <laughs> Hai bă că e tare piesa, da, da, zi da, da. Ștefane mi au auzit? Da, da, da I-a da, da. oricum Nema carlas Dreams <laughs> Nema Carla drin. fără, să fie fără Carlas am înțeles, George e cu noi, bună dimineața Bună George dimineața, Bună dimineața, bună dimineața Am doi băieți, unul de 9 ani și unul de 1 un an și jumate da, Să strânsc pe melodii da. Dar de când a apărut Babălim, trampeța lui Șampol Îl a fost un an și jumate Babăl Bubble... bub... Babolinu Aia cu babole, pe babole, pe babole. Aia nu? Babole, babole, babole, stai babole, da, ca? Da Luca, așa aia, da, Luca știe că are da, copii Înainte de, de, de Cistanană, n-aia da. a fost Babole Babole Ăla a a micu când a văzut videoclipul de momentul ăla numai. Babole, babole. Ah. Da aflăt a că eu, eu e, zic l Radule, Radule Asta ah. ah. e nu? nu? Babole Babole Dacă spie până magazin Și începe să știu pe melodie A ridicat să S-a terminat, am înțeles Mulțumim tare mult, George Daniel cu noi, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața Salut uh, Băiatul meu are 2 ani deocamdată da. Și vă recomand să văd autobuzul De la Stralala sau Trilbrilu Autobuz Nutrilului, lui e un site. Da, da, da. Autobuzul, da, stai nu, ca să nu mai poate. Cu Zuzu este varianta <laughs> cu Zuzu Originala cu noastră, da. Mai există, Dar... da, iaurtol. Da, deci gândiți-vă că asta m-a tot din București până în Budva, Negru, 16 nu ore. Cred. E. Cu Zuzu cu pauză de 2 ore de somn. Asta e, asta e puțin. Asta e, asta e, asta e. Se-nvârtesc Se-nvârtesc Roțile de autobus să nvârtesc Cât călătoresc Am rugăminte, varianta în engleză Mult mai reușită The wheels on the bus ah, okay. de acord, Ce vă recomand pentru ăla mix. E, o... e nenorocire ah. Deci ideea, ah. mulțumim Frate, idee de business Eu vă spun, piese pentru copii să facem, o, să facem o casă de producție, piese the pentru copii, îți dai seama round round. ce timp de ascultare ai la asta, Zaf? Da. Și dacă poți să faci o plasare de produse în piesele astea... Uite, asta e... Asta e originalul, nu? Round and round, round and round, round and round. Era E varianta pe round round <laughs> și <una> mai somn. <laughs> nu știi cât de mult e, de aici până la Budva în Montenegro? Dan, bună diminea Daniela, bună dimineața. Daniela, trei zile am făcut drumul ăsta. <laughs> Daniela, bună dimineața. Bună. Bine ai venit. Bună. Bine v-am găsit. Uh, fetița mea acum are 12 ani, da, dar da. pe la 2 ani, 3 ani era o melodie, nu mai știu cine cântă, se numea Tu cafe. Mm. Indiferent cât era. Stai că știesc, bă, fi, da, da, da, da. Da, așa, no numai no că Noha, hai. A, așa, Ei, ea nu putea să o tu cafe, zicea ștu cafe <laughs> Tu cafe <laughs> Și tot, tot drumul, indiferent unde mergeam, această melodie o ascultam, Tu cafe Nu știu, știu, gata Dar <laughs> parcă nu-i a cu 10 ani Ștu cafe, asta zice e. Asta e, asta gata, e În ce a an a, a, a fost da, cred că sunt vreo 10 <laughs> ani, da? da? Asta este Toma tu cafe con cania Mărașa, da, da, da, cu zahăr, da, da, da. Cu Daniela, îți mulțumim Hai să-l pe Marius Bună dimineața, Marius Bună dimineața, bună dimineața Salut, salut, salut. Ei, Eu am trei copii la gemene și un băiețel Te Mulțumesc, da fel, băiețel, numai patru luni Ei, Fetele, Larisa și Sara Una dorea I just wanna feel this moment Și una se. Să... Ce? Ce? Ce? S-a întrerupt I just wanna feel this moment De la Pitbull cu Cristina Ghilera și de la Calet se la vie. A se la vie că la Da. Știm. da Bă, aia așa bun, și da. și pă, mai cântăm, noi suntem români de la Sala Negram Brudașcu și Purdoyancu. Mamă, îți dai seama, <fie> câți ani au? Mai zi o dată au început clasa pregătitoare. Mamă, de la șasea cânta. Noi suntem români. noi suntem. exact. Le mai punem ce bataliane batalioane române Carpații Nu cred că le pui la fetele tale de șase ani între bataliane batalioane române Carpații Asta patriotism! Da Haha! Da Haha! <sus> ziua trăgăntii, <dreptății>, ziua sfântă a libertății. Bratel și pe Bordu Iau cu un pic. Ște la <sus> România, binește. Bine noi suntem românii, noi suntem pentru certe. Noi suntem aici, ne veți sta. Olimpiu, bună dimineața. Bună dimineața Salut, Olimpia uh, Am ce o fetiță de 4 ani acum spunească. Mulțumesc Mulțumesc uh, La început, când a început să vorbească uh, da. Era melodia Loredanei Groza Apa, dacă o știți a, cum să... ah, no! nu Apa, apa, apa <laughs> Și nu știam că vrea melodia sau vrea apă <laughs> Asta-i bună Da, sa o țineți da, foarte bună asta. Pa <gântua> apa, Asta e asta. Și vrea apă sau doar cânt, adică mai dai niște apă. Pentru La la la la la la nu stiu, stiu. Au fost niște răspunsuri surprinzătoare în dimineața asta. Da? Eu, eu am ținut o pe minte pe aia cu Nightwish. M-a marcat. Nu, dar e foarte tare, de pe bune, deci. Poate mai facem exercițiu da, asta dimineața. Foarte drăguț. Mulțumim tare mult pentru că ne-ați sunat, pentru de că ați facem, participat da. la sondajul nostru, așa Mai încercăm și mâine dimineața. Pe Facebook. Și, Tanana, na, -na vezi de unde am plecat? pe Când Facebook, un prieten Andrei zice ce dileale e la Europa efect cu Vlad Petrar George Zafiu, mai ales pentru ăștia care așteaptă un copil și vor să știe ce pericole îi pândesc. <laughs> <laughs> Bine, rămâneți cu noi vin știrile și uh, Nicoleta e... Nucă live în deșteptarea puțin mai încolo, dar și uh, judecata de joi, Cristian Tudor Popescu imediat.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 și să ne distrăm live alături de sore în emisiunea La Radio. Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite, susținut de Europa FM.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 <fie> nu credeam că încă pe aici!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 ai mici porc vită la 9,99 lei kilogramul și doza de bere nefiltrate Argus la 1,49 lei. Surprinde și tu pe cineva drag. Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl. Lidl. merită să fii surprins.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 Toamna aceasta vrem să te surprindem! Bife Sim, Târgul Internațional de Mobilă, Echipamente și Accesorii, te așteaptă la Rome Expo între 14 și 18 septembrie. Ești invitat la spectacolul de forme și idei, eveniment organizat de Romexpo în parteneriat cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România și Camera de Comerț și Industria României. Mai multe informații pe bife .ro. România în direct! Cum o siguran. sigurat? La vor și dacă contează, că adevăr dacă persoanele sunt implicate la anumite fapte de corupție.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Maxime, astăzi, între 21-22 de grade în nordul litoralului și 31-32 de grade în lunga Dunării, după amiază plouă pe arii în zona montană și în sud-estul teritoriului. În București, în norări, în prima parte a zilei, dar să anunță vreme caldă, maxima ajunge la 29-30 de grade. Noul masterplan de transporturi a fost aprobat de guvern și prevede proiectele de infrastructură care trebuie realizate până în anul 2030. Tot executivul a decis ieri reorganizarea companiei de autostrăzi și drumuri naționale. Ștefan Neunde ne explică. Printre proiectele de infrastructură prevăzute în masterplanul de transporturi se numără construirea a 6.800 de kilometri de drumuri noi, din care peste 1.500 de kilometri de autostradă și peste 1.300 de kilometri de drum expres. De asemenea, vor fi reparați 5.000 de kilometri de cale ferată, modernizate 15 aeroporturi și 32 de porturi. Potrivit documentului elaborat în colaborare cu instituțiile europene, în următorii 15 ani, România își propune să investească 43,5 miliarde de euro în infrastructură structură, spune ministrul Sorin Bușe. Sunt prevăzute și proiecte de îmbunătățire a serviciilor pentru toate modurile transport, adică achiziționarea de material rulant nou pentru cala ferată, Achiziționarea navelor de dragaj sau intervenție în sectorul naval, echipamentul de siguranță și securitate în domeniul aerian. CNADNR a fost reorganizată și spartă în două companii. Una dintre ele, Compania Națională de Investiții Rutiere, se va ocupa exclusiv de proiectarea și construcția de noi drumuri. Restul se transformă în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, al cărei rol va fi încheierea actualelor șantiere și întreținerea drumurilor. CNAIR se va ocupa de finalizarea autostăjilor, sebeș, Turda, Lugojdeva, Gilău Nădășelu sau Târgu Mureșogra. Cnir se va ocupa de proiecte noi, Autostrada Sibiu-Pitești, sau drumul expres Ploiești-Buzău-Bacău-Pașcan. Principalul motiv pentru care CNADNR a fost reorganizată este întârzierea realizării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene. Ambasadorul american în România a acceptat să apară într-o fotografie ținând steagul săcuesc din Politețe, așa explică Hans Clem apariția în poza care a stârnit controverse. Diplomatul american susține că singurele steaguri importante pentru el sunt cele ale Statelor Unite și României și că a acceptat să apară în acea fotografie din Politețe, dar și și pentru a nu exista vreun dubiu în privința angajamentului american față de parteneriatul strategic cu România. Sunt mândru să fiu ambasador în acest moment al relației noastre. Ca parte a acestor eforturi, călătoresc prin întreaga țară. Am fost în Covasna, iar nu în, în județul Harghita. Iar unii dintre liderii politici cu care m-am întâlnit mi-au cerut să fac o fotografie împreună cu ei. Vă însă, în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, că singurele două steaguri importante pentru mine sunt steagul Statelor Unite și cel al României. După vizita ambasadorului în Covasna, a reacționat și diplomația română, care a transmis că era existat o discuție între ambasada americană și conducerea ministerului de externe. Curtea Constituțională va analiza pe 11 octombrie legea dării în plată, băncile s-o opun aplicării acestei legi și au depus la curte aproape 250 de sesizări. Despre ce este vorba aflăm de la Florentina Mihaiță. Legea dării în plata a intrat în vigoare pe 13 mai. Actul normativ prevede că atunci când clientul unei bănci nu mai poate plăti ratele pentru un credit ipotecar, de exemplu, trebuie să notifice banca și să-i cedeze dreptul de proprietate asupra acelui imobil. Din acel moment, datoria către bancă este stinsă. Instituția bancară nu se va mai putea îndrepta către alte venituri sau proprietăți ale clientului. Legea se aplică și celor care au fost deja executat silit. Dar băncile nu sunt de acord cu aceste prevederi și au sesizat Curtea Constituțională. Surse citate de News.ro spun că Raiffeisen Bank a depus cele mai multe de sesizări, 48, urmată de Bank Post, Banca Transilvania, Banca Românească și OTP. Cel mai contestat articol prevede că legea se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării legii în vigoare, cât și asupra celor încheiate după această dată, iar băncile menționează un posibil efect retroactiv al legii, fapt interzis de Constituție. Fostul impresar Ioan Becali a fost eliberat condiționat. Decizia judecătorilor Tribunalului Ilfov este definitivă. Ioan Becali are 60 de ani, a scris 3 cărți după gratis și a ispășit o treime din pedepsa de 6 ani și 4 luni din dosarul transferurilor. Mai este judecat într-o altă cauză alături de Victor Becali și Cristi Borcea pentru că ar fi mituit o judecătoare de la Tribunalul București pentru ca aceasta să decidă achitarea acuzaților din dosarul transferurilor. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europeifm.ru pentru știri sport lui Pastia Bună dimineața, Real Madrid a fost aproape de un eșec pe teren propriu la debutul în noua ediție a Ligii Campionilor, dar am vins-o până la urmă cu 2-1 pe Sporting Lisabona. Portughezii au deschis scorul în debutul reprizei secunde, iar apoi au fost asediați, însă vedetele Realului nu au reușit să nimerească partea adversă. Cristiano Ronaldo a transformat o lovitură liberă de la 20 de metri în minutul 89, iar Morata a marcat golul victoriei cu 8 secunde înainte de finalul celor 4 minute de prelungire. În celălalt meci din grupă, Borussia Dortmund vândau Milito Legia Varșovia în Polonia, scor 6-0. la Juventus nu a putut să înscrie în poarta Seviliei, a fost 0-0 în timp ce Olympique Lyon a trecut cu 3-0 de Dinamo Zagreb. Cunagheru a reușit un hedric pentru Manchester City care a învins-o cu 4-0 la pe Borussia Mönchengladbach în meciul amânat marțară din cauza ploii. Și campioana Angliei, Leicester City a debutat cu victorie 3-0 la în deplasare la FC Bruși, iar FC Porto a remizat 1-1 cu FC Copenhaga. În fine, în grupa aia, Bayer Leverkusen a remiza 2 la 2 cu Tsenseca Moscova, după ce în minutul 15 conducea cu 2 la 0, dar rușii au egalat până la pauză, iar Semonacos a impus cu 2 la 1 pe terenul lui Tottenham. Diseara Astra, Giurgiu și Steaua vor debuta în Europa League, Astra va juca de la ora 20 pe arena națională cu Austria-Viena, iar Steaua de la ora 20 minute la Ankara cu Osman Sport. Luca, mulțumim pentru știrea din sport, continuăm deșteptarea până la 10, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi peste câteva minute. După ne întâlnim cu Nicoleta Nucă, Amintirii e cea mai nouă piesă și o să o, o să ascultăm live în deșteptarea. Acum ascultăm cea mai difuzată piesă la radio în perioada asta, de la LP Lost on You. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Stoniul la Europa FM, 9 și 11 minute. Vă spunem bună dimineața, Nicoleta, nu ca amintiri, în câteva minute. Avem judecata de joi, ca în fiecare joi dimineață, la 9 și un pic, scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Judecata de joi. Primarul Pandele, unul dintre marile spirite ale câmpiei bărăganului. A fost nevoit ca să poată transmite mulțimii mesajele sale despre educație, să-și ridice nivelul creierului cu aproximativ un metru, urcându-se cu picioarele pe catedră. Nepăsarea față de valorile intelectuale, tot mai acută pe teritoriul României, a atins culmea în curtea școlii din voluntari. În loc să se facă liniște de să se audă cum rod șobolanii prin Ilfov, 2000 de părinți, profesori și elevi au continuat să sporovoiască, în vreme ce edilul consort al Bucureștiului încerca să le fecundeze mințile cu viziunea sa aspiro-inspirațională. Duceți părinții de mână cu rândul înăuntru, a dorit să le comunice domnul Pandele domnilor profesori. Ca să știe ce școală Boboc le-am ctitorit la început de an eu, primarele, pandele, să țină minte asta până în primăvară, când s vedea stricăciunile făcute de odraslele lor. E limpede că voluntariul nu-l merită pe domnul pandele. E de asemenea transparentă în imaginea marelui om, suit pe catedră ca pe soclu, sugestia statuii pe care voluntărenii i-o datorează cât îl mai au încă în viață. Până vor înțelege asta, subsemnatul propun ca o dată pe săptămână, în loc de dirigenție, nici nu știu dacă mai există așa ceva, să vină la oră domnul Pandele, omul cu două doctorate și doi crieri, să se urce pe catedră și să le vorbească elevilor și profesorului trecut în bancă. Așa cred că va deveni școala din voluntari pepiniera noii clase politice din România pe care o așteptăm cu toții de atâta vreme. În timp ce primarul din voluntari se cocoța pe catedră, ca să-și transmită mesajul, primarul din Sfântul Gheorghe, Antal Arpad, i-a pus în brațe ambasadorului american la București, Hans Clem, steagul ținutului secuiesc și s-au tras în poză, ca să transmită mesajul că Statele Unite susțin pe separatiștii din secuime. Pe unii poza i-au luit, pe subsemnatul nu, întrucât, după ce l-am văzut pe Mr. Clem făcând hotorong tronc un selfie promoțional cu hoitul politic în putrefacție pe nume Vali Zgonea, orice era posibil. Vă mă rog să nu-l bănuiți pe excelența sa Clem că ar susține extremismul sau altism. Este genul de diplomat care nu va ști exact până la sfârșitul mandatului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 o mașină a intrat chiar acum să alimenteze și accelerează pe exterior, întrecându-l pe cel din pole Position. Poate fi chiar el câștigătorul, nici ceilalți nu renunță. Au rămas în cursă pentru celelalte premii. Alimentează acum la OMV, plătește cu Mastercard sau Maestro, și până pe 9 octombrie poți câștiga o experiență de neprețuit cu un Audi R8 pe circuitul de Grand Prix de la Nürburgring sau 500 de euro zilnic. OMV We Care More. Cele mai bune oferte le găsești doar la Practicăr! Tencuială decorativă pentru soclu, astec marmorom 25 kg pe bază de granule din marmură la doar 139,90 lei. Ofertă valabilă până pe 4 octombrie. Practicăr.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 de pacoperiș, cu apucamețala. Și altădată să mă ascult când eu zic că așa cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceram. Rezistente și durabile. Terra Rosa. Făcute să țină.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 Nu ești, de câte ori stau, tu pleci, mă întreb de câte, ori? câte, ori, câte ori, ori, ori, de câte ori, de câte ori, de câte ori vinți, te scuzi, de câte ori plâng, mi-arunci un simplu, iartă mă prea simplu iartă-mă. Prea puține ori de câte ori vreau și încerc să mă mint încă sper. N-am să mai beau, chiar dacă încerc să uiți cine ai fost ieri, eu nu mai vreau. Eu nu mai vreau. Eu nu Când greu, nu încerca să încerca să lăsați Și domnilor Nicoleta, nu că nu sunt, ați ascultat cea mai difuzată piesă la Europa FM anul trecut? Bună dimineața Nicoleta. Bună dimineața. -și. Bine venit la Europa FM. Bine v-am găsit. Cum deți în timp asta? Foarte bine. Foarte bine, da, da, Foarte drăguță! piesa o super lovitură încă de la început. Asta te-a adus și la live pe plajă. Am amintiri, dacă tot o să vorbim de amintirile dimineața asta. Am amintiri de la live pe plajă, a venit Nicoleta, eram backstage. Tremura toată scena aia. Pac, pac, pac, pac, pac, pac. Și în momentul când a dat drumul piesei, s-a terminat. În sensul că avea emoții. În sensul că avea emoții. Da, cum a fost pe scenă? Emoții. Foarte frumos, cum poate să fie. Da? Mie îmi place pe scenă. Da. e mm -hmm. da și fac ce ce fac. Da, da da, <răși> da, da, da. Se vede, ai cântat impecabil. Mulțumim pentru că ai venit Mulțumesc cu noi dimineața eu. asta. Noi am strânit amintiri, să știi. Uh, Ne-am jucat puțin cu ascultătorii noștri, care și-au să aminte ce ascultă sau ce, cu ce au nebunit copiilor când erau mici. Așa. Ce melodii fredonau? Tot de nebunii de la piese rock la piese cu autobuzul și așa mai departe, tu mai ți-mi minte ce ascultai când erai mică sau dacă aveai era vreo melodie care ți-a marcat copilăria? Uh. Imposibil, trebuie să fii fredonat de mică, altfel n-ajungi. Uh, da, să știi, așa. am trecut prin, prin perioada uh, cu My Heart Will Go On. Atât, frate, stai. Da, eu eram cu... Partilerie grea Da <laughs> de <mică. laughs> Dar pe mine de ce nu mă întrebza? Da, ia, Vlad, a, profitând că e Nicoleta în studio, ia spune-ne care sunt amintirile tale. Oh. Veronica, oh. Fata dragă. Cred. Era deci, un film. Deci nu cred. Da. Da. cred a, nu, trebuie, nu trebuie să mergem atât de departe. Cred că era primul film pe Hai care Hai să revenim în era noastră tot. <laughs> de ce mă? au un film drăguț. Mm. Te-am auzit, fredonând mai devreme, Trandafir de la Moldova. Nu, era de un tentativ Eșuat De a transforma Trandafir de la Moldova într-o piesă de club Și nu, nu ți-a ieșit? Nu Nu, nu avea legătură nimic, mai luați la pilă Okay. Nu se polua mai încercăm, mai încercăm Bine, o să, o să încercăm să vorbim de amintiri în dimineața asta Dar aș vrea să ascultăm piesa Noi am difuzat fragmente din ea zilele acestea Și am vrea să o ascultăm o variantă live chiar acum Nicoleta okay. Nucă, live în deșteptarea la Europa FM Așteptăm de mult momentul asta. Nu vrem decât să ascultăm piesa care e frumoasă, frumoasă, frumoasă Hai să-i dăm drumul 2, 3 și... Hi. Mai bine, bine, bine. Bine Nicoleta, Bine nu? Nicoleta. Așa, deci așa. Mulțumesc. Bine. Foarte frumoasă piesa asta. Ziceam că vorbim de amintiri, ai vreo amintire, dar plăcută, nu vrem să stănim acum amintiri neplăcute. Nu știu, care, care e amintirea cea mai, care te-a impresionat cel mai mult? Lucru de care te-a aduci cel mai aminte cu cea mai mare plăcere? Uh, wow. <coughs> wow, eu am foarte multe amintiri frumoase. Uh, eu am o, o politică, o să zicem așa, în viață. Așa. Și anume... Uh, să țin minte lucrurile frumoase și să mă bucur de ele, de fiecare moment de fapt, mm -hmm. absolut, fie că e mai pozitiv sau mai puțin pozitiv să încerc să mă bucur de el de fiecare dată și să-l trăiesc la, cu intensitate maximă. Care e cea mai mare ai, zine, zine, trebuie să ne zici totuși uh... ceva, ce-ai trăit la intensitate maximă, uite, te inspir eu dacă e vorba de vreo vacanță, poate te salută foarte multă lume din Grecia, în special din Mikonos uh... uh... Vacanțele în general sunt toate Intensitate, intensitate maxime mi, mi plac vacanțele, cu nu-i plac uh, un, Nu știu, un, un eveniment uh, Pe care l-am L-am savurat A fost primul meu concurs de De canto Aha, ia zi. Aveam vreo 9 ani uh -huh, Și era, era primul concurs respectiv Foarte mari emoții pe scenă Am cântat pe atunci Unde se întâmpla? În Republica Moldova da. Am cântat pe atunci Vivo pe Lei de Andreea Boceli și Ce Georgia pare. și am cântat-o singură. Am luat, adică, hai, că o cânt eu, o duc eu singură. Ai fost și Georgia, fost și, și, și Andreea Boceli. Exact, așa. Uh -huh. Ai uh -huh. cântat-o uh -huh. cu ochii închiși sau? Uh -huh. Păi, când și cum. <laughs> pasaje <laughs> la și pasaje. Exact, la, la pasajul lui Andreea Boceli am cântat cu ochii și când eram Georgia, intram în, în, alt, în alt personaj. Uh, oricum, uh, ți minte că. Am câștigat concursul respectiv, doar că la moment nu înțelesem că există locul 3, 2, 1 și uh, marele premiu. Așa că s și când s-a anunțat locul 3? că s-a anunțat locul 3 și era cineva ok, locul 2 iarăși l-au luat, locul 1 l-au luat iară și eu mă băi, ce chiar așa rău am câtat? E, și și rămăsesem și singură. Uh -huh. Unica rămăsesem și nu au anunțaseră nimic și mă, zic, mă gândeam zic, bă, băi de mine am rămas chiar un, unica, așa fără premiu. Și la moment când anunță începe să zică, uite, iar marele premiu merge la A zis gata. Zic, -am bă, rupt. Asta e. Asta eu, e fericirea. Eu perfect pe Nicoleta, așa mi s-a întâmplat și mie la școală, se anunțau toate premiile și eu rămâneam ultimul și după aceea nu se mai anunța așa, premiu. La. Deci exact la fel, mai puțin dezmodobânt. La tine nu se mai anunță, marele premiu nu exista. Da. Asta e, deci Asta se dădeau toate să premiile și când se se dea marele premiu, se terminat toată treaba și trebuia să plec acasă. Da, eu sunt fascinat de, de toate concursurile la care participă de Nicoleta. Și care ajung să fie mari. Da, Nicoleta. La ce concursuri ai mai participat? Că... Wow, a, am ceva concursuri la active. În afară de X-Factor, că acolo... Păi x factor cred că a fost cumva apogeul, mm -hmm. după care a pornit treaba cum, cum se cuvine. Da. Uh, nu știu, de mic am participat la mai multe concursuri În Republica Moldova În, în Estonia, în Ucraina În România Am fost la, la Tiamoy Existat atunci, nu mai știu dacă se mai face La Onești uh -huh. Uh -huh. Uh, La Sloviansky Bazar în Bielorusia Este unul din, dintre festivalurile cele mai mari de muzică din, De pe teritoriul fostei Uniunii uh, Sovietice uh -huh. Și ce am mai făcut eu? Și deja în Italia Câteva uh -huh. concursuri deci e ceva. Dacă vorbim da. de amintiri, poți să te întrebi: Oți amintești când ai venit prima dată în București sau, mă rog, în România, sau dacă ai vreo amintire? Păi, am venit cu X Factor în, în iulie sau. Da. da, în iulie 2014. La audiții, după care Am mai venit odată în august La următoarea fază de concurs După care am venit deja în toamnă Când au început liveurile urile Și când și... ai ajuns prima dată, cum ai venit? Te-ai venit pe otopen cu... Da, da, da pentru că pe atunci stăteam tras... în, în Milano Da Și ți-au tras țeapă taximetriști Prima amintire <coughs> din București da, că... Mi-au tras să iau o țeapă, frate nu mă pot plânge, sincer, chiar nu mă pot plânge N-am circulat cu taxi atunci A venit o prietenă de-a de noastră să, să ne ia de la aeroport Ai Respectiv, avut... da, am da. avut un... Ai avut viața ușoară Păi... <laughs> primul Ce contact mai... cu Bucureștiu. da Amintiri frumoase, hai că, uite Am făcut-o să și râd în dimineața asta Dar cum să nu? Piesa mintiri e scrisă de Carla Dreams. Da Da, știu bine? Da, da, da este scrisă de. Cu ce ocazie, când, când mm -hmm. v-ați cunoscut? Uh, păi, ne-am cunoscut la Lobo Records. Mm -hmm. Acum. Un an și ceva, cred. Nu, chiar și aproape 2 ani în urmă, când, de fapt, uh, s-a născut piesa asta. Uh -huh. ah, deci, nu e o piesă Deci, piesa, piesa nu este acum. recentă, doar uh -huh. că am, uh, am tras-o într-o variantă, după care am mai făcut o variantă și de fiecare dată ziceam. Am, am așteptat momentul la potrivit Și uite că a venit acum Pentru uh -huh. că am așteptat și eu să ajung la maturitatea aia uh, Suficient încât să Să-mi asum pe piesa uh -huh. Și a, avea, era pictat Sau nu era pictat? Normal că nu era pictată. Ci... Chiar așa. Chiar să stea se, se tot timpul cu masca. A, uite, vezi, am mai aflat ceva. Carla nu stau tot timpul pictat. Bine, frumoasă piesă. O să mai ascultăm la Europa FM, dar n-ai venit doar cu ea. Astăzi am venit cu o piesă. Un cover. Da. Înțeleg că îți place ție foarte mult, pentru că altfel nu... Da, da. Este o artistă reci... apărută recent pe piață, dar Albaneza. îmi da, albaneze albaneză și îmi place foarte, foarte mult Dua Lipa da, e, albaneză? Ah, e adevărat okay. că trăiește la Londra de, pe la, de când avea șapte ani Deci s-a dezvoltat cumva muzica Probabil în da. zona aia Dar originile sunt albaneze Hai să o ascultăm Hai Dua Lipa, da. Bide One, ascultăm în dimineața asta În deșteptarea la Europa FM O avem alături de noi pe Nicoleta Nucă Cântă minunat Hai! I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you see everything you're right. Not a fool, I'm not a fool, not a fool. Oh, 'cause you got inside my head. Bravo, bravo, Nicoleta nucă, e în deșteptare la Europa FM. Am ascultat Be the One. Uh, M-am uitat puțin pe, pe mesajele venite de la cei care ne privesc pe pagina de Facebook Europa FM, unde suntem de asemenea live. O voce minunată, uite, super interpretare. Mi s-a ridicat părul pe mâini. Potolește-l, da, Victor. Ai o voce super. Da, ai o voce super minunată, voce. E o tare, uite, vezi? Ah, foarte multe mulțumesc. mesaje în dimineața Asta o să-i provocăm și pe nu că zic, da, mi-a plăcut. Da. Mulțumesc mult. Foarte frumos. Să mulțumim tare mult și te mai așteptăm pe la noi cu piese cu cea mai mare noi, frumoase, drăguțe, interpretate absolut impecabil. Cu cea mai mare plăcere de fiecare dată. Mulțumesc Hai să mai ascultăm o dată amintiri. În varianta de single, piesa scrisă de Carla, uh, uh, acum vreo doi ani, spuneai, da? 2 ani jumate. Mm. Un an și ceva. Hai, uite, un an și ceva, Hai ca să fie. să fie mai exact. exact. Nicoleta Nucă la Europa FM, mulțumim pentru că ai venit alături de noi. Mulțumesc și eu. Tiner Nicolae Danuca, discepțarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa PP. Hai să vedem 0372069599. Problema e că nu mai îmi amintesc nicio parola. Nu cred. Da, hai că nu mai știi va parola? Luca, tu ar trebui să o mai știi. Eu știu parola. Știi parola? Da. Hai să vedem cine ne sună primul câștigă o vacanță la munte în această dimineață. Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața! Salut. De unde ne suni? Din București vă sunt. Din București ne sun. Foarte bine. Avem o vacanță, 5 zile și 5 nopți, 4 stele, condiții minunate la munte. Zine, care e parola? Parola este prezideală. Corect, del corect. Pleci la munte, bravo! Mulțumesc. Bravo, bravo Bogdan. Ce înseamnă, ascultă Europa FM dragi. toată ziua, a toate programele Europa FM, prins parola, ascult măcar drag. măcar o dată și în deșteptarea când au semnalul de concurs, pleci împreună. Cu cine pleci? Cu soția, o scenariu. Cu soția. Bă, da, toți sunt censurați că ce da, să toriți. Cine să spună la radio? Da. <laughs> Felicitări, bravo Bogdan. 9:47 de minute. Uh, am okay. ceva fur la bombuș așa pentru ceva? final. Da, okay. -am acum sau mai încolo. Acum. Acum, da. Fiți atenți. Istoria Rocului, istoria sonora Rocului într o singură piesă de 4 minute și 28 de secunde. Cele exact. mai tari sunete din Istoria Rocului, cele mai tari melodii interpretate de o trupă de patru muzicieni. Da? Un mixaj 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock Din anii 50 până ziua de azi Fiți atenți și recunoaște piesele Rock around the clock tonight Tutti frutti This ah, is the Rolling Stones. It's the Beatles. <laughs> take care, take heart, oh, Janice. Baby. No cred. Ah? Oh, baby, The Doors. Step on Wolf. Going. Don't you eat that yellow snow! What? Dar deja anii 80, să știți acum. Si am trecut în anii 90, cu Ivan. E ceva că. E, Leni cred, nu zic că lumea că ne-a să sărit cu. Da, am trecut în anii 2000, acum cu Linkin Park și asta, asta Da, asta este acum, a... că mai e un pic. Cum, cum ar zice domnul Zafiro, muzica nouă. <laughs> mai treceți puțin de voi. Bă, <laughs> ii <laughs> <laughs> de secunde. <laughs> Nu, cred, cred că... Crezi că a rezistat cineva? Hai că-i strigăm imediat și dacă se aude eco. Da. cred că de-aia... De-aia dă uh, desafiu întotdeauna sunetele astea la sfârșitul emisiunii. Ce Ce mai pot strica? Să facem music cycle, să facem A, să facem -a cu ceva rock, mă gândesc. Auzi, asta e istoria muzicii, nu? Mm. Da. Muzicii rock. rock. Muzici, rock. Da. Da. rock. N-am auzit și o lambada, o macarena. E asta asta da. e rock, asta este rock de nișă. E pentru tine și prietenii tăi. A, <laughs> da, foarte frumos, ce să zic. Așteptăm următorii 40 de ani. Da. E fratele nostru. Dacă mai e cineva cu noi pe frecvență, vă mulțumim! Asta... Sunteți adevărați ascultători, asta e treaba Asta e asta emisiunea care ter se termina astăzi Asta e emisiunea care îmi place da. Să știi că ne-a mai scris o, o doamnă Fiul meu de șapte ani E terminat după piesa Drunken Sailor Pe care nu știu cum a găsit-o pe YouTube Știi piesa? Uh, dacă mi-o zici așa, nu fi Dacă mi-o cânti, poate Fii ce ascultă, la șapte ani Cam hey, hey, asta e starea way, noastră de dimineață, așa Dar poate începem cu piesa asta mâine dimineață la șapte Ca să vrei? Ne veselim Foarte bun, bravo 9 și 53 de minute Vă mulțumim pentru astăzi Ciprian Dinu vine cu Plinu. În general, n-am mai venit cu plinul de gogo -go astăzi, dar lasă că vorbim noi cu el după emisiunea. Pe mâine dimineața!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 Maxi iaurt. 125 de grame diverse sortimente la doar 1,39 lei și antrefric, pate cu ficat de porc. 100 de grame la doar 1,79 lei, îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vinul la Penny sau XXL să-ți iei plusurile VitaForce. Ofertă valabilă în perioada 14-20 septembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place. n no, cum e ne Sune! Sune bine? ģiune, sunie. N-am udă vaca jos de pacoperiș cu apuca meţala. să mă ascult când eu zic că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 Avem experiență! La Selgros toamna a venit belșugată de oferte încărcată. Săptămâna asta pune pe lista de cumpărături cafea măcinată Jacobs Scronung, 250 de grame la 8,89 lei pentru diminețe aromate și detergent Savex 2N1 Color, 6 kg la 3.